Alhamdulillah, salatu, salatu, salatu, rasulillah, ala alihi, ala s'afbih, jmaim, dhe më bakë, dhe zënderuar, nësot të klasë për i temë, shpesoj dhe me jëtë temë më bukurë, më këshumë më ndojë, dhe, thëmë se kjo temë në mundë, duhet lejë normalisht në zemë atoni dhe në dikimit madhë. Të pak të në kjo është e të cilë dhe më kam gjithu dhe vete ime, dhe kam vërrejë, që kjo është një temin cila ka ndikim në vetët e njërësme. Në ditet e kaluara, ne kemi qenë duke diskutuar për qëndrimi që duhet në baj muslimani këndrejtë pushtetit të tagutit. Por, ma një shke qështë e seruar, por nësot deshe duhet të regoj juve se shpar qëndrimi ka në baj të djetarët, Faqe më ngjemi që duhet të foljes e kaluar apo në debat që u bë për procesin më e qendrim që vetëm do të bëjë mësumar, duhet ta mbështesë, duhet të mbështesë, si duhet ta pranojmë si përvojësuze, të pranojmë radhën. Unë do t'ju rregoj disa shembuj nga dietarët e momentit. Çka kanë bërë ata kultrit princëve, të cilët kanë qenë musliman, por kanë qenë bizorë. Nuk ka si një xhafira, po që musliman që gjykon mbi një xhafor që është bizor. Kjo që ne e kuptojmë sëpaku se si kanë qenë para tan edhe ku jemi ne sot. E para e dyta, për kulturën e gjeo-telbësorë. Për kulturën gjithëshën gjeo-telbësorë, e cila është pjesë e rrugës tonë. Apo a them, edhe dua që ta mani mend, nuk di vi historiën e sarmë, që muslimanët të jenë përzirë në pushtetën, në klasë djetarët, kam përqëndë në musëmarë në nënë djetarët, të cilët ka i qenë djetarët dhe voqë në njërën fërisa, të jenë përzirë në pushtetën, duke për të nduar, se hyrë në pushtetët e për të për të drecis, apo të kufrët, është pjesë e pesë, vetë të mëse në shekullin tonë, në të shekullin në cilë në imis përguar në Edhe në më dhënë, në më rishë, pëse për këtë i bëntë i më të më rado, do të bi, isha allë herë në në tjetë, ta shpë këmë të të qështë në në në sajë, ndërëzë se lefë të talë, dhe të shikon i sotë, se të qërë shëndërimi kanë bajtë. Allah subhani wa ta'ala ka bërgë të umet, umet që urodhënë të më të më dhe lungat shijatë. Dhe të Allah i më dhuwa, wajtë akum minkum umetu, jadrune ila lë fondetin për ju disa njerëz dhe një popull i cili ftonë të mira, urdhrojnë të mira edhe ndalojnë të keqen. Me yediu sot kuqum khayr ummetu uxhjidh al-nas, u tiqisht ummet min nuqid dhalat e njerëzit. Ta muhurribil ma'ruf wa tanhauna lil munkar, urdhruani edhe për për të mirën ndaloni të keqjen. Kështu që ai më dhëruar te ka qejtë këtë ummet më të xahit pse? Sepse ka urdhëruar për të mira dhe ka ndaluar të keqjen. Dhe kjo është grada e profetëpë. Kjo është grada e profetëpë. Dhe Allah i madhëruar, u ka marrë besën djetarve në gjibër në Allahutë. Dhe kjo është i ajetës i në lezunë në në uazër akshamut. Po i dhe fëdhe Allah mi thaka lëdhina utur kitabë. Dhe të bejnën në hulin nasë e walatët të mune. U ka marrë besën Allah djetarve që ata dhe të të shërën njërëzët bërte dhe nuk dhe të fshehën e ta. Kjo ë Kështë që nuk ka sësi djetarit të heshti E jo paset të tërët që djetarit e mështesi për drecin Zullumin, apo shirë për në mëral Sëpësa loë të mërbesën e tërë Dhe burët e vërtet që jështë në djetarit e mbajtë të të bes E u po them dëtyra Dëtyra, nërësore djetarit Kështë është të të regoj njëzës vërtetën Që ofshinë ata njërës përshetar Apo jo përshetar Në momenti kur Dhe të ndikin të resët e ti, atëherë këtë djetarë, e ka humur vlerën të si djetarë. Sëpse vlejtë dje nuk është me një hurit e shumë dhe që mund marrë njëri në bajnë njërën të rrët e ti dhe ti zërë zërë vojëtën. Dje e është ajë që zbëtojët, dje e është ajër e cilët të qojë që ti bine shmurë dhe vë të vallë, dje e është ajër e cilët të bëmë që ti të parhape shmërtetë Përgjigjëm e Musudi Abdullah ibn Musudi thoshte: "Kefa bi tashiyatil la ilma, myafṭan, friqan de Allah ose si dije." Kush frik? Ajo frika e Allahut e cila ditot, dit të dhona, e bën njeri që të thotë, "S'frikos së krijesave"? Çto? Të vinosi kryq. Domethënë, frika e vërtet, dije vërtetë që e di atë cilën të që s'frikon më shumë se çdo gjë tjetër, nuk pyet as apo krijesat. Ishëm zonë xerve, krahasom në macet, i krahasom në mëshkojë pyesë. Kush dëgjov shota? Çfarë dëgjov shota? إذا كنت أجل دي طاع تان دي سلامت ما دي بروفيت صلى الله عليه وسلم جيدا شكاور ذروع ذي شكوني بظاهي سكو دوتي مني اذا شفر دي سوتي مني ذي شفر تيسي سط بروفيت صلى الله عليه وسلم لتأمون بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأفذون على يد الظالم ولتأطرون على الحق أطرا ولتقصرون على الحق قصرا ولا يضربن الله بقلوب بغض ولا بغض Sot, salem, urdhë, dhe dhe dhe dhe dhe i svojin. Sot, profesor Sallam, do të urdhëroni për të mirë, urdhro. Do të ndaloni vetë qiellat, edhe do ta merrni në zonë për dorë, ameli për dorë, do të ta detyroni për të haku, edhe ta ndaloni nga ekota. Ose për ndryshe do të apo plasë allo zemën me një tjetë, do të krijohet një porçarje dhe do të mollkoj siç mollkon Belisoidin, të cilët e kryelin të keqën ndërmjet dy tjetrit, edhe nuk i kumson njëri tjetrit të keq njëtje që bën. E shikoni tim ne zor gjësh bizore. E shikoni ato i cilin nuk mund dëshirojnë që të vendosen vendosën edhe vetë në, në gradë të, në të, të, unar, e të në në Zotit. Te thonë do ta vendosen se kam interesa. Ndërkohë që detyra jote është ta kundërshtoni tuaj Kirkun i Allahut sepse po e ngrevetën ndënë gradën e Zotit. Sheh Zot profeti sallallahu alajhi wasallam. Madje profeti sallallahu alajhi wasallam i vënë kashpori ka perguzuar ata njerëz secili të kryejtë detyrë edhe përfundimi i tyre është në vdekje. The profeti sallallahu alajhi wasallam hadithin e saktë ka thar profeti sallallahu alaihi wasallam hadithin e saktë سيد الشهداء حمزه ابن عبد المطلب ف زotri i dëshmorëve është Hamzaj është Hamzaj i birit e Muallibit dhe ai person i cili shkonte te një mbret vizor dhe urdhëronte për të mirat dhe ndalonte te letë të qiet edhe këmbret shkolë për ata ky është dëshmori më i mirë dhe më madh tek Allah subhanahu wa taala thotë Dëshmorve i madh kush është? Është ai personi i cili i urdhëron për vjedhjen në lutje. S'ka të mbëritin në zor. Zulluqaja i thotë ke frikë Allahut, ti ke gjetë vetë në tëngrë. I dhotë ti frikë Allahut, sepse do të von pa drejtësi. Kuptoj? Dhe jë jo ndihmon dhe mbështet dhe ngre turistët e tij që do të padrejtesi, sepse ne ne pasum debi për ti, kështu zon profetit sallallahu alaihi. Gjithashtu, Allahu subhanahu wa taala ka thënë: "Felema nasuma dhukiru bi injil alldhina yanhurani as-sū". Allahu i madhru kur dënoi popullin e Aصحاب السبت سوشي نjerëzët shtunos ku i dënoi ata shpëtoi prej dënimit vetëm ata të cilët e ndaluan njerëzin e keqja. Fot flamma nesuba dhkuru bi anjeil alldin yneuna lis su. Po dhkua ta harruan për kujtimin që u dha atyre në shtutuan vetëm ata të cilët ndalonin e keqja. O ledhina, adhabim, bë isim, bë e dhe ne i morëm dhe i ndëshkuam Ata të cire të bënë mizori Me i ndëshkim të dhejmë shëm Për shkak të Fusuku të i përnatal Kështu që Ndëko njësua në këtë Në, në, në të spetit që të rëgova Djetarët të gometit Të cire të ishin shemë vajtë lartë Dhe të rëshkimtarët të profetëve Ndojqin të rrugë Të cire ishte rrugë bështier Por rrugë fitim përurë se të këllohë suha në të ala. Edhe po e filloj me njëri për të rëndhën si viqo është e hatita. Hatita e zëgjat. Hatita e zëgjat dhe e se ka qenë një person që moshet ishte që dishme në krasime dhurimin e tij. A i ishte një delosht të të të më të qarë. E ka në që djetarët, ka thënë kë kë ka qenë djetarë i stafët. Ka i tuar në konë haqajit. Hatita. Edhe tëtë e mori haqajit e O, Hatita, unë do të pyrës për të më të regurës të vërtetëm. I tha, Hatita, pyrët, për shër të dëshyosh, se unë jam betuar edhe i kam dhëmë besën Allahut në qabe. Që nëse pyrëtëm dhëmë besën të vërtetëm, nëse së përvohëm dhë duroj, edhe nëse mje pëllohëm e si të falenderoj. I thotë këndjajit që ju, ju do të dinë në nëmërishë, këndjajit ka qenë njëri që të hiqë kokën siç mund të heqësh miza, do? Pse që nuk po para të ai miza, ti hiq kokën. Kjo e hiq koken njerëz haxhaxh. Kaqë nuk i vjen miza shumë zor. Madje haxhaxh kur hyjnë në në, domethënë në në Irak, dolën me hëmbës dhe u tha njerëzë kështu: O njerëz, un po shok disa koka që janë pjekur dhe ka ardhur kohë për t'u vjedhur. Edhe un jam ustaj që i që të vjedhë ato koka. Haxhaxh. Edhe u tha, o banor të Irakut, i a ja ehlë shqikakion nifak. O tha, o banor të përqarjes e të hipokrizis. Edhe ka bërë në ta dhe u përdejsi shumë madhe. Edhe mori Hatida dhe i tha Hatidas, haqqajjë, këj njërë këj njëzor, i tha haqqajjë, që fërë mëndimi këpër mua? I tha Hatida, apo më pytë për vetën ta dhe po, dhe ta se më qënë njërë këtë. Ti dhe i erëmikë një allahut i zoti er miku i allahut sepse i vret njerzit padrejsisht i vret njerzit dhe u heq kohu njerëzën me hamendje edhe kë var njerzit dashur të Al allahut subhanu teala atër i thot xellatit hajjaji merr merr tortullojse do ti djegëzërin i thos <laughs> fatida skepur me djegëzë edhe u torturon edhe nuk nuk nxjerr një renkim të vetë një hera Njerën e futë vetë në fërë. Edhe atërë i mërë, dhe jë ja fusin, shkopintë, bënda në mishë. Edhe i angullin shkopintë bënda mish. në mishë. Dhe në dheja ja, ja, tërhejqë, përse shkopintë dhe i delë mishë në vetë, kësënë vetë. A i gjallë, këma. Tërgothë, ku ishtë në burë, që të i të i të i të i të i të i të i të i të i të i të i të i të i të i të i të i të i të i të Në gjithë të tërturë që të bëna ta një nëzore njerëzë Kurse të ashti, vetëm se Në më thëmë darë një mizë Të tjërën kove I tha mizë a vinë për Allah tha, Dhe që a vinë për Allah Dhe që a vinë për Allah Dhe që a vinë për kërjesave E tha Allah Kurdo, të i zhojt të kujtë dorim Dhe dhe dorim E dhe atër, kur në më dhënë e pa Gjellade që më bëndë me, me banor Me, me ta njëzë dhe burgut Kë më thëmë, hatëita, Po ti pish gjogos, po ti bën njerëz më dëvoqme, të votosh. Të fillesh e pritet për ta. Edhe atyre e kryzon. E nxjer për jashtë dhe kryzon një çast moment duke dhënë shpirt. I shkon një, një personi i thot, "O Hatida, keni më për gjë?" I thotë, "Dui gutoj." Edhe shkon ai si një një godnë pije, do nuk pije, do shfrydhunë fruta, kur ia sill Hatidës kishte dhëka. Supa. Se para vdiste vetëm për të thënë atij që ti je mizor special bazën e logjikëse është e vogël kurse tek Allahu është shumë madhe. Kjo është ti thua shmizorit ti jemi zot. Kjo është ti thua një qishti i keq. Ndërsa çfarë nuash ti, çfarë nosh ti thua shizti i keq, ti je i mirë, sepse ti ke interesan të Allahu të ka shpëtimin. Nia sidosh razi mamolozaç, ne po them razi ant shumë ta, do unë po them, më thon drejtë, unë kam zgjedhur sepse ka Shumë bimë e kënë shumë djetarë në bidhimi të qështë dhe ka tërku historit se shokëm shfarsfrohës në ndohë dhe djetarën me prijësat të tyre. Të e një për tërë e kënë një më më më më më zahaj. Këtë të kërë vjenë, Abdullah ibn Ali, e kënë një për zullum qarëve, hyndë dëmaskë edhe i përze bëni u mejë, i fisë bëni u mejë që ishën fulefata se kohë, i përze i vredë dhe u me pasurinë më rathë, trejt trash, masteri vin me ma mozaik, vjen i çefinosur, çefinosët, robotë sipër çefinit, përgatitur për vdekje. Edhe këy mbante një shkopë të dorë dhe njerëz me shpatë të zhveshura, gati, ato domethën taset për të hyrë kokën në këtë gatë aty, dhe i thot ky o Uzaj, çfarë mendimi ke për të çbequr me sotët? Që ne që ne hoqem nga pushteti këta njerëz më zor. A është diçka e mirë, a është këtë jihad për xhihadullah? i tha këy i tha më Ouzaj, un ka trikuar finalin me Disarini në Profet Oselem, se ka thënë punë të as pas selin. Do mëlose pas selin do të shpëlli Allahu. Çë që qëllim ke pashti, a do të shpëlli Allahu. Ke pasur që nuk po shijim me zor, ke pasur që këllim qyshtësit ta kesh sot apo më ndrorur. Këy thotë e përplaset shkollën me forcë të, të jupton, e tha njerëzit këtu të dije bravo. Ai tha prapë. Ouzaj, ç'mëndim ke për gjakun e Beniumeve? Ç'nëprap, tha ka thëmë profetis sallallahu alai sallem, nuk lejohet gjavë i musimani, vetëm se në tre raste. Kura i vret, vritët, kura i është martuar dhe bëni moralitet, dhe kura i lefeni ti. Ate rëzhej për plasë më fërët së kash. I ta të shmëndim kje dhe për pasurin që kënjë martë. Tha. tha, nëse nëto kanë qenë haram, në duar dhe tyre, tha, edhe ti haram, kepse u amore. Në dhe nëse të që kanë qenë haval, tha, Nëse ato kanë qenë hallau, kanë këto lutënotë dhe u marrën atë viktimë me një prej mënyrave që ka lejuar Sharia për ta marr pasur një njerëz. Edhe ai goditi me fort shkopin, pastaj i tha, "Ato të bën gjykatës?" I tha ai, "Ata që kanë qenë përpara teje nuk kanë detyruaru për këtë gjë, edhe unë dëshiroj që ti të mblesh siç më lan ata." I tha, "Mëso shoftëshon dëshon dargohesh." I tha, "Mamuze, po dëshiroj të largohem, sepse kam njerëz mbrapsht me, kam familjen, kam gratë, kam të lajë që kanëvojë për mua." për pasigur i ikë njerëz mendon gjithëta vrista. Pastaj trëgohet, pas së vdes Imam Musa'i, kalon pran varrit të tij ky prisi i Mirzor e thot vallai kujdes këym tëosh, është ky është varri i Imam Musa'it. Edhe i Zot i prisi nuk janë friksuar për ndëj personi, thonë si janë friksuar për qisec. Si për një gjë, është paden kishe vendorgu, ku friksua sepse kush ka frikë Allahut, frikson për ti gjithë njerëzit. Dhe kushën dhe ka të ka frikë Allahun, i futë Allahun zemër të personë i frikë për i gjithë. Kjo është një që ka vendu sëndahu sëmanu të alë. Tërgohet një që buqa kërë më nësur, ka qenjë i prej fullefave gjeketarë. Thiri i bëm tausën, djallin e tausën më kejsan e li e mamit, edhe malik më në enes, ma malikun, i thiri të kë kështilë e ti. Dhe kur hymë, unë i kohëm për, për një farkohet, me pas ju kë Më tregon një hadith të baba e otusi. Dhe i thaj, po, dhe më ka treguar baba im se profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë: "Njeriu që do dënohen më shumë ditën e gjykimit, kush janë? Është një një, një përtyrësh një person te cili i ka dhënë Allahu pushtet dhe pastaj i fut padrisimtar." Dhe i dha ta më hadith që për sa të shahati. E pastaj që ndri fërkohe, i, i thoi mamali ku mlodh rrobën sepse pishafës mos mos bëhesh e bisme me gjakun e tij. Pasejtha mushimo ifaje po ka thonë Allahu me Kur'an alam taraqe ala rabbika biad yarmadat alaimad allati lam yukhlaq bitawif bidad tregon edhe nuk e ke parë asha bëri zoti i jot me adin me pundin e iremit to cil kishin shtruar vlarka to nuk kishin krijuar sepun e tyre thot na si vend ose thumud elin xhabu safa bilwade thumud cinen son so shkëmbit ne lugjin ofirau ne delouta te faraonit ne marat Dhe të të të të tëprua dhe të të tëprua dhe në tokë. Fa e këtheru fi e albësat dhe futën të shumë shkatërit. Fa sabbe alejmë Rabbu ke sëvë të adha dhe Zotë jotë u hodhe atyre dënim të shumë dëjshumë. Imme Rabba ke lebi mërsa dhe Zotë jotë është posi. Ka ishi tha. A terë thotë me ligu mund dhe më dhe Rabba dhe jërë dhe se këshë asë mos hishti kohë dhe dhe më bëndë të pisë me gjagën në tejë. A i që Ma jetë pak atëtë dhëtë atëtë ja Lapsin që të shkruaj A i nuk e jetë I thëtë përse nuk ma jetë Këtë kam frikët Që këshë bënta usë Kam frikët se ti do shkuash Në të një diska që për që shku në shtim Për Allah dhe unë të jemi ortak me ty një ta A tërë të kërët gjëj më maliku Kërët gjë këtë në shalife i thë Në në në në në në në në në në në në në në në në në në në E dargohet. Thot atëse ja, më moliqu që atëherë thot ia kam mbajt mend këtë, domethënë se është burrniç që ishte në botom si në dijetarim. Më mbaj mend më moliqu dhe e kam vlerësuar shumë thot, për çfarë i burrnie që kishte. E djeshë tregon ka taj me hakimin. Thotisha tek Mehdi, Mehdi ishte një prej folafave që bënia pas. Thotë so mos super thori i për dijetarët e njerë. Ku shumë një sofiane. Për këtë atë edhe çuditshme është i super thori këshilli bioditar që është njohur për këto mëshëri nuk ka lënë një libër veçantë. Ka hadithe që janë transmetuar në librat e hadithit që nuk ai ka marrë predikujta katër të tjera. Por vetë nuk ka lënë libër veçantë. Ndërsa domon ai në vetësh shumë njohur për shkak të qëndrimeve të fuqishme që ka bërë të spenetë të të tregojmë qëndrime më mbarë pa tepër të çonë. Edhe e merrë, edhe futë domë vetë. Ko ish, ish, dhumun, në kojsi i listë do më i don zvançi i halifave ty me shpatum dor zhveshur dhe po rrinte. Edhe e priti ky halifë duke i pusyeshit po po a Sofijave. Ë apo ikën po e mba për nesër, po ikën për më atë darkë për nesër, më largoj, a më ndosë në nuk të gjem vendun do bënd nuk bënd nuk ke shi po duon? Yahoo, ti ka mundalizët. A nuk e frikti se që ne gjikojm tek ty duhet me me don me, me dëshirën tona? I tha Sufjari, nëse ti gjukon të kumë, dhe gjukon të këtë të këtë një sënduë e sërto të, të fëqishën, i të cili ndam të vërtet në e kota. Që e të që a përgjit një sëparon. Ata i do të rëbio, këtë që i ishë në mënë, në mësër sekretar e i halivës, i do të oprisë besim tarve. A e lejon t'i këtë të gjahilëtë që të, të, të përgjit në të në forme? Do të amje blejë të heqë kokën? I do t Uh, popsezon kyzën dhe shoftë kyzë të tiju duan gjeditë për kësaj sot pse kyzën dhe shoftë të tiju duan gjeditë për kësaj sot që ne duhejim kokën ne tymjen në bodum cenat ndonjësim halala izraëli nuk do të bëj këtë dhë por shkruaj tash i urdhër që ky të bëhet gjëkatës në kufa kush sufian althawi Dhe me kushtë, që gjuka nuk u dhe me kushtë, asë kushtë në nëndërpjimë gjukimi në ditë, betë që të dojë e vetë, që të dojë e vetë, nuk adrejnë në kushtë gjukimi në ti, si të përqë e atër? E shkujtë i këmori nukërën e të lehet e i shkujtë i khalime, kur dojë lihodë mund në lomë, në flakë mund në lomë, lehetën e khalime, dhe në basë e u shëfë, i ku, se morë në besën e shkujtë. Dhe në Sheh Sheh ibn Abdillah an-Nakhai. Edhe, edhe akon, e takon pasë më mbrapa Sufiane Thorishërikun. Dhe i thotë Shehrik, mbasë gjithsa i dihet madhë që dha Allahu, ti merr, do të thonë, ti merr të gjithë pushtetin dhe bëj gjykatës. Tash çdo të thoni pushat ke që ka të bëjë gjykatës, do të do të vëmë më mbrapa kush problemi. Sepse kta kanë qenë njerëz të ndryshuar që vaktë kanë të çuo Allahun zemrën. Nuk ka qenë njerëz zverër, siç ka qenë njerëz të thonë Edhe i thot ti ti pranon bosh jugatës, i thot ai po njerëz kanë nevojë për jugatë, sheriku. Edhe i thot sociali po njerëz kanë nevojë për policë. A do të pranon bosh policin tu? Ne jikoj që por josë nuk kanë dëluar, bosh polic nën pushtetin e njerëzve mizor. Kanë dëluar. Në haditë që sa të kenë njerëz. Në libër. Edhësme tregon pasë domethënë, tregoim dietatë, një shumë ngjarë, një ditë më shkurtë inshallah. Një ngjarë tjetër. Ka ndodhën me Bujafërë mënsurin edhe me Sufjanë e Thorin. E të kohë e Bujafërë mënsurin së fënë e Thorin dhe i thotë, kërko preme e që e në vojë ke. I thotë së fënë e Thorin shufatë, këpër i kombo se e kemë bushur tokën me patëritsi. A të i mënsurin, kërë mënsurin dhe me dhe mërë të bëndët dyrë. Mërët i ishte kokën, nuk ishte problem të heqinë kokës. A i uli kokën dhe pasaj i thapra për m I tha titha hybër të le pushteti Me shpatët e muhajgjive dhe nësarve Nërsa fmitër të tyrë Sosë të lesin në rria Parë në kifrika Allah Dhe qohë hakur në tyrë Ate u li kohën prapë Dhe u li kohën prapë Dhe i tha për sërit Një që mësë që një vajke Dhe në sofjani iku dhe ladu Një që një që një që një që një që një që një që një që një që një që një që një që nj Të regonë me në në zinë gjithë trasmetimi. Por me khalife në Bujafrën Mosurë. Thoti ishte Ibn Abidhim, ka qene një djetarët e medimës. Edhe ishte shkoj të khalife, Ibn Abidhim shkoj të khalife. Edhe prezim në to ishte dhe Hasan Ibnu Zeyn, në cidhë ishte pris i medimës, në mundhë në zëvëndësi i khalife për medimen. Edhe vindë mund në në jesë në fisi el-gifar, el-gifariun. Edan kuante Halidja për këtë Hasani me Ibn Zaidin për prisjen e Medinës, ankohen dhe thonë "Khalid, ky është këtu, këtu, këtu edhe më radh." Edher i thotë ky Hasani, i thotë prisit. O prisit besimtarë, pyetë Ibn al-Bidhhin çfarë mendimi ka për këta? Si këtë, sipas asaj që më uan. Dhe i thotë, i thotë ai, "Khalid, buzëhëqëm, s'u çfarë mendimi këtij Ibn al-Bidhhi për këtë? Po dëshmojëse se ata thotë flasin kot edhe han, u, do të thonë u hanish njerëz." edhe i mundën shumë edhe dhe dhe Mujahën mësur a e dhe gjuhës të qëfarë tharë i thanë dhe i tharë ju o prisi besitare përjetin që të, të dhe i për në bidhime për hasen në zejtë edhe e për të thot edhe e përsin edhe e këtë khalidhë qëpërinin këtë ti për hasen në zejtë i thotë dëshmojë i thotë që e i gjukon një me të ricitun dhe ndikë të shia dhe tia edhe i thotë a e dhe Atë i thotë Ky Hasani vot o prezivësitarëve, pyetë votentatë. Fito votentatë. I zotërsëm ndjen ke humor, i zotëm lerë prezivësitarëve. I thotë po të kërkoj për Him Allah, për Allah se që në pr në të primesh, të më tregosh. I thotë ai tim kërkojmë për Allah se kur ti nuk e njeh veten tënde vetë. I dha bash Allah në burgjish. I thotë dëshmoj thot se ti ke marr pasuri pa drejt dhe ke vendosur të jone haku në vetë dhe mësoi se padresia është në derë tata. Edhe te ngri dhe Guzafri, shkon dhe ka pas të flokët të mbrapa. Dhe i thotë Guzafri me zërin e tij, "Sigur mos e shaktu zonë, sigur mos e shkuam tash edhe, do të thot, kisha kapur romakët dhe persët dhe turqit, sikur si s'kam kapur ty tani." Dhe i thotë Brenda Bezi opriz besën tarrë, "Ka qenë priz para te u begre dhe Omeri, edhe pse rinë me dinë kishin kap turqit dhe persët dhe romakët, sikur si nuk e kaptimuat." Do të thonë ata izo djallam nusui pashallahu sikurun mos e di që vetëm vetëm se e di se që ti je i vërtetë do nuk je sipas kishavar subhanallahu njerëz sa cinja shitën vetën e tyre Allahut vetë të përqeshin padilicin u bëtan shirku u bëtan të përqeshin tagut ta njeh gjë me linjën e, e Allahut edhe paktë nuk mund të diet as që qendrim të suqishëm atë kur del projasë ta konfijanë histori edhe i thot u në mëzot ibn e bidhimet mora veshë që ti këshu këshu që thonati të të Allahu tash për leje njerëzve që ke folën në formë. Kjo është pa Allah. Lavdoni njëjetër për diçka duon që sot që u dhuaj. Shoren e garantoj të që do të sofën e historitë kjo është shumë e çuditshme. Kur mori pushtetin ë euh, Harun al-Rashid mori pushtetin. Ishkuan disa dijetar, kiza dijetar. Edhe nuk është e di që kta temperatura e cilëtit elpien, kpusën të mritet. Sa ka për tyre. Edhe kjo shumë më e ngjitur do t'i treguo apo që Allah më dhurori ka treguar i katërdietar dy grupe, apo edhe pres po 2 sekonda për të treguar diçka shumë të thjeshme që duhet ta foshash që në fundin e vërtetë. Allah subhanahu wa taala u vlezë ka treguar për dietaret një grad shumë lart kur. Dhe ka treguar për dietaret një grad shumë të poshtë kur. Allah më dhurou në Kur'an i kan ritur dietarë të gradën e me lajkë dhe ka bërë dëshminë tyre të, të barabartë me dëshminë e me lajkë. Shahidallahu en la ilaha illa hu wal malaikatu yolul ilmi qaimun bil qist. Dëshmojnë Allahu që nuk ka të dhurtë kurësht. Gjithashtu dëshmojmë me lajkë dhe dietarë për të gjë. me drejtësi. Kjo është vërtet e largë nga metodat, por në të kundërtën ka treguar جاءت ديارته سي لم يثبت بورتتان غفتونيزن بورتتا انا غردن ال100. وذو الالي النبا الذي اتينا اياتنا فنزلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين واتبعه وافت واو الشيطان فكان من الغاوين. خط تراجعوا اترى الشمولين التي الشخصين الذين نهى الله عليهم ايتونا وليمسوها تو عبيد الذائس بشغش بريطي نهج دشيرين التي ودايشي برتموله. فمثل هو كمثل الكلب فضل الله شيمهم ليس شيمو شيميتش. Në vend të dietave, ja rrimë gratë me emëjajtë, po arden këtu kë. Prandaj ullesi do të pasojë kur një person që është dietar kë nuk do të thotë që është në rregull. Një dietar do thotë që ka marrë një përgjigje shumë mbarë. Nëse zboton dhe i fton njerëzin të, ai është meritolar. Nëse nuk e zboton dhe nuk i fton njerëzin të, ose zbaton pa dalë pa, ai është gratë që meriton. Dhe nëse ai është vishur për jetën e të bomb, ai është i sqenin. Edhe ky shembull i mbi bukur që ka dhënë Allahu për këtë, ai jo ka nevojë për njësim veçant për ta treguar se çfarë kuptimi ka qenë thjesht po rastit. Gjithashtu në në një, një shembull tjetër ka ka shumë gojë ata cilët mbartën librin dhe nuk e kuptuan atë. Në e rëndësishme është që ne tash po tregojmë të për dijetaret, atë cilët kanë qenë shembujt të qartë. Edhe të vizituar në një shitim disa prej dijetarëve më renomuar që muri pushtetin ndërsa sukana thori i cili ishte nga dietara domodin nuk shkoi. Dhe Harun Rashidi, ka pas shoqërin vetëm përpara shkonte merrte pjesën e vezhgjes së tij, Harun Rashidi merr pjesën e vezhgjes ti, së tij, dëgjonte këshillën e tij më radh, edhe edhe do të shumë Harun Rashidi do të shumë Sofianin. Edhe dëshironi sa ta kontën më radh, edhe kur nuk vajte Harun e nuk vajte sukana për të u ruar pse po bëh galive, i jeri shumë rënd, shumë keq, dhe i shkruajti një letër i fakshum. Bismillahirrahmanirrahim. Për robit Allahut Harun ar-Rashid, prisit besimtarëve tek vllai i tij, më jadresë te let vllai tim Sufjani ibn Saidi ibn al-Mundhir ath-Thauri. Atë më pas sot them, o vllai im, ti e di se Allahu i madhëruar ka bërë vllazë një ka vllazuar besimtarët. Edhe ka, dhe dhe ka të bërë të gjithë për ty. Allahu që ka bërë që njerëzit ta bëjnë për ty. Di që unë të kam s'kam bërë të, të vllain tim. Dhe nuk e kam shkëputur dashurinë që kam për ty. Totë dhë, un vetëm se mbar në zemrën tim dashuri për ty. Sheh ti është buta, s'po valla që. Nuk Allah ti e ja thoshe thonë un kam ndukur në lëcuk totë pa zonë rruj, që ti thuhet, ti thot prisi. Që pushtetin e ka makina, dena ndërnëzi, ti thot një personi, ti lë fjalësh, aj mirë do të mashtrohet, ti i di siponë yon, ose se u djalëtan, dhe që mashtrohet. Totë. Un vërtetm se dashuria kam pas zemrën time sot për ty. Dië thot se nga vështirësit e sufëve këto dike që e pa ardhur. Këshilloi thaj. Nga nduruar kanë ardhur, unë nuk kam hapur shtëpinë, por të vende të tërë, ndonjëse funduën e pasurisë dhe u kam dhënë atyre dhuratat të të, të, të të mira, të mdhaja, dhuratat të cilat ndonjëse ajse ajse më kanë gjetë, ndonjëse. Edhe unë po shoh që ti nuk po vjen thotë, nuk më, roshë më të morosh mua. Dhe ta kam shkruajtur këtë, këtë letër nga malli që kam për të takuar gjizën dhe aty vetë e di shumë se Shorveri ka ë vizita e, e besëtarit dhe lidhja mbajtë lidhje me ta. Dhe nëse vinte letra e jemi thonë atëherë thotë shpejtos ti disht të punë. Dhe kur e shkruajti letër, u kthye mbajtës zjatës për gjetje për të vërcuar, por çet shikon të gjithë njerëzit e jinin kuqë Sofienë Thorit dhe thina është pasuria e tij. Edhe nuk guxon të njëjtë merë të lehtë të shon Sofienë Thorit. Atëherë tha, m'si një nga porta apo lundri portiera dhe por gjete një person i quajtur Abadul Talikani. E tha Abad merr te librat e tij, eh, edhe shkon te kufa. Kur tyhet atje, tyet perfisin Benuthor. Edhe nëse domon në kur ta gjesh vonin, pyet profesorin. Kur dashirosh, i jep ditë letër dhe pastaj dëgjojë me vëmendje dhe kuptojë mesat çfarë thotë. Dëgjoj me vëmendje çdo gjë që i mot dhe gjë të madhe çfarë tregon ai. Sepse domon mësh ditaj u të të thotë. Edhe atërmurja Babadi e tjetër, edhe unis. Shkojmë kufa, pyeti për Fisin, e drejtuam, shkoj të Sofiani, i thon ku a jesh në xhami, ç'ka Babadi, Abadin Marisht veshim qal, nuk nuk veshim rrobat buka, vi kur dikalin e, do të thon, e xhalafetit, do të ndukshin nga fami se ishte njëri dërgua nga nga qendra. Sa ka suvë në thori dhe direkt pot ku mbath ky vetë a mbath pas ofen e thori tha auzubillahi min shaitanir rajim. Iza a'udhu bika Allahumma ta'udhu bika Allahumma min taliq illa qirratu bi khair. Po Allahu gjën bëjë të dhënë për zotërrqici për vetë sa ti që tërket të të me hajer. Pot kur e pa shi zot kjo kjo fjalë thëmra shumë shumë rënd zemrë timu u largova atë. Ai ku mbaj u largova dhe që vendosëm domethënë atë devena në xhamis u ngritë po falë në xhami nuk ishte pa namaz atë. Unë thotë U furt në gjemi, kur shukojnë dhe ta që rinë me të dhësit e ti, që shënërullë kogët të tyre së kur tishim të të hajdujt. Në përtonë, edhe u eherë dhe ty dhe mundhën e i prisi, edhe ta ishe të fiksuar të shi të mundhën më se mëspoj bje e prisit kogat. Edhe u dharë selavë, u dharë selavën asnja një për e tyre nuk e ngrit i kogët të si shikondët e përshamur t'i shparëdhës. E kështër e selavën, edhe u në që ai shumë sot u trembë për dytyrën e emocionën tharë edhe po i shikoi ata don po shikoje të infektuos. Koza Sofiani, i shet u kufaq dhe i fash. Këçi po falë Sofiani, ata më thon po. Ata therë dia hodha në izonat tisë. Çfarë do u fak? Të bash ngjishtim, kur ja hodha lidhë. Sofiani u nervuat kushë se thon siguri i hodha një gjarp për thot për ta pickon, ta, ta le. U largua atë ton, pastaj thot ça bëri? Embarë në vazin shpejt, shpejt. Pase i thot në, U tremë se ka në thotin këm fritë në faq kër e padur, u tremë shumë U larku u gjarë, kër, thot, e së këtë ishi gjarë për dhot Pase i mbarë në vazin shpejt dhe e fëti dorë të ekmanga a tikë shtu E këtë duhur të mangë E rëtë dhe mirë Pase i morë e të lejejë me dorë shumë E pak shum, e vinte, thot, e dorë, shumë e paga vindhe Dhe në të të të të mështu Mëse ka për të me dorë, ka për shumë e robe E i dhajë i p Talëndejm balë se të pëse u vot. Astagfirullah, të anë mëse şeyë mesu zallim me dëti. Do të thonë ku falja e Allahut të prek me dorën tim diçka që ka prekën një mizor me, me dorën e tij. Po, një mizor që me dorën e tij. Atëherë e mor një për të filluarë zgjidhjen. Si forcues, si kur po shikonte se doin e gjarprit. Edhe vetë e vullë po e rrezontej. E rrezontej ato fjalë që u thash, që tregon se ai së fjalët tona vullë po qeshesh. I çuditë, po, kanë. Kumboj I tha, të e mrapsh, shkrujnë të të të të përgjigjën, shkruj, shkruj, thot ati mizori dhe të njibër, në anën të ditë të letër, shkruj, mizori. I tha, no, abu abdullaj, kërsh për ishë besimtar, shkruj, i tha, i prani që i letët i të shkruj, shkruj, mora të këtë të mu, thot, të mu, në mrapsh në asa letës të ti shkruj, thot, thot, Nëse ka fituar me hollon vot, atëherë do të kushtoj probleme të. Nëse ka fituar me hand të digjën do të ajë. Edhe nuk nuk mund ngjeli këtu zonën tim sot, nëse mund të ngjelin tim edhe nuk mund ngjeli di çfarë që e ka prekur një zor sot, sepse kam fituar në pritshifën tonë. Shikoj s'ka, kam fituar në pritshifën tonë. Edhe i thaan ç't shkruajmë? I thaan shkruaj Bismillahirrahmanirrahim, për robën e gjuha fqar Sofiane b'Said al-Thauri. Të kërkoj vi mashtruar me me ëndrrat e tij Harun al-Rashid të sinit e ja ka hequrë allohën mëllësin e imanit. Më, më pasët, po të themë, unë dhët, po të shkodishkujt të fjallë, po të shkodishkujt të fjallë, në që të të tregojtë, që unë kam e kam përë rridin e dashuistën e menën e me, me tejetët. Shqëtim të thëtë më bërë mërë dëshmitarë, më bërë mërë dëshmitarë, thëtë, duke përë mërë dhejët, në letën tënde, që ti do të hyrë në shtëpinë muslimane, e hyrën under pasurinë muslimane dhe e ka dhënë te një hap në vetë, do të qenë dietarë, do të qenë dietarë edhe para, e kupton? Që sot ato janë aty. Edhe kështu është vënë një vit, që hyr padrejtisht, që hyr padrejtisht, to për këto do të bëhet dëshëtarë netëtan, dëshmojnë au, dëshmojnë të gjithë që ishin nën tu prezencën, e kupton? Edhe ledo të dëshmojnë të gjithë kundër teje përpara Allahut në gjykimin. Letër. Thot O Harun, titot e sulmove Pasurin i musimavë, pa dëshirë në tyre. A o knajqen për i teje ata cilët janë musimavë të topët, po ata që punën për në bëndër pasurin për zekatin, po lukët të arru të allahët, po ata që janë, janë mes trukës, a janë të knajqen për i teje, po ata që janë në bërë të Koranin, po djetarët, po jetimët, po djetë dhe vërësha, a janë të knajqen për i teje, a janë të knajqen për i sëtë për i te prëndoi fortat e Izajdin e Harutit dhe dhe përgatit një përgjigje për pyetjet po në në e tij. Është përgatitur thotë të vishin rrobat mirë për shkoq që do të bjerret. Dhe dije se ti do të qëndrosh përpara të para gjykuesit të drejtit. Dhe ti do të ke postu vetëm tëndën sepse ti ty ta kam marrë llojë madhuruar ëmbëlsirën e dijes, të zulptet dhe ëmbëlsirën e Kuranit, dhe tuljes edhe mezhditesave të dijes. Andaj e kërkoj që vetëm ti të djeshim i zor, edhe ti të më dië imam i zor. E desë, pas e shkuen, dijo harodhët, të përso më po të këshëdojë. Uh, nuk po, po të eka lë këfirën këshëdojët. Dhe Kipër ka laun harodhët në kërieset në nëzëtësirët janë në poshpurshënit të antët. Dhe ruhe Muhammedin s.a.a.dhe umetin e të i, thotët, dhe bojë u mirë në të ndërtimin të antët. Dhe dijë dhe se këtë pushtet, si urtë kështë ndenit e të të i, thotët dajët do një do një është ato që duhin pas tej. Edhe kështu është dunia, kalon një po e kalon një si pas tej. Kështu që kush përgatitet për botën tjetër me gjëra dobishme, ai është fituar. Përkundër asaj, ndërsa disa tjerë do të kan humbur dynjan e tyre dhe lajërin e tyre, dhe unë do të mendoj avallum se ti je për atyrë që kanë humbur dynjan e tyre dhe lajërin e tyre. Edhe i vot, kujdeset se mos mëshkruhesh as tjetër më, se u lutthem të përgjigjesh. Selam. Salam, ç'i bëj gjëti? Ço s'po, ç'foqëndrime të suksishme me një dietar vallaj. Vetëm për shojën më qysh po të rësisish. Edhe do mund dugën, vogla, të shihsh kur të mirë, unë kam zgjidhur disa dietar, të cilët kanë më qëndrime që të shoqë të fuqishme për çështje që mbazen mund duken, në nevëllë duken vogla por ato janë të kollu janë të vëdha. Për këtyre ka qen Said al-Musayyib Shikoni vëllëçe thot se i Musa i, vallaj, po malle po të disin vjen për Zot, domethënë un çuditem se çfarë kujetoj me sot. Un çuditem çka kam në jetën e sot, gjithçka thot Sofian e Thori, ky domethënë se i Musa i, cili ishte poetabilve, për kokave të tabinëve, për gjitarë mundi të tabinëve, thot shumë. Ka lënë e kanë së këltur thot. Mos u ndogni, mos i ndogni syt duke shikuar ndihues të mëzor, që dhe mëzor, dhe Musa von Charlot. Dhe të mëse, duke i kundështu më ata mësema të tu, mësema të tu e dhët, sepse kam frisën të të të të të fshijën punë të tu e të mija. Mosin gopë njëse të këshikuar, në të di muës të mizorëve. Këshë të di muës të mizorëve? Po, të këllë ima Ahmedin. Kër e fëtën burë ima Ahmedin, e pyte i gardali buve dhe i thotë imamë aja më pretendim mosimizorve thon sepse është përmend një hadith dhe nuk e di është saktësisht është saktë apo është saktësh aty thënie që tregohet që ndihmosimizorve dhe mizorën dhe në parkut do të kenë dënim të madh marrë i thotë po i saktësisht i thotë ajë për ndihmosimizorve i thotë i mahmetio ti si për ndihmosimizorve ti je për vetë mizorve ndihmosimizorve qoftë ai i cili të ka flokët ty që të lan rrobat ty e zgatuon ty ajo ndihmosimizorve që ka bënë mutant kurse ti je për vetë mizorve atë dhe sëvejtë Moseyib ka qenë dhëndri i kujtë i Mureyës në më dhënë edhë edhe në më dhënë Subhanallah në familje në më dhëjë mabajt i ka qenë Moseyib ibn Hazzan edhe gjushët i mabajt i dhe gjushët i ka qenë sahabë, kanë tako profenë s.a.ll. edhe tërkua dojnë që khalifja i dhe a të ti do më dhe një pasurit madhe, në dhe nësitip dhurate, edhe kërë i tha nuk kam nevoj për të thot, asë për të dhe asë për bëni me ruanët, se cilët ishin prisët e, e gjithësit e istama. Nuk kam nevoj për të farët dhe deset atakore Allah dhe gjukuj e indiret me e dhe me tyret, se i dhe mësejët. Kam bajt do në qëndërimi shumë të fëqishme këndërit prisët. I kërkon, shkondë më dhe në të regon jahënja i dhe mëse Hëtë shkrujtë i kësham në Ismail, që ishte prisë i Medines, dhe këpëdëmërgjë në më Mëruani. Parë kësa i të shumë të lujtë që këtider, hëtë kjojtë dëmë dhe, dhe në seljë në Mësejib, ka pasë një vajzë në cilë e ishte dhjetare, në më në kështë e të ku vetë, dhjetare. Edhe i agrakonë khalifja për djallin e vetë, khalifja, edhe nuk përnu të japi, që khalifja, nuk përnu të japi khalifës, se do ka frikë se vajzën do më shtrohtë pos dujas. Nuk kishin si ta pënonte idhën që ta çon të vajzën vet te ata që ndiqin dëshirat e tyre. Nuk shikonin ata njerëz se domun do bia domoshtshmëria këgte, gjajë që shavaka vallaj, gjajë që shavaka. Cilat me cilët, cilët u shëtan, të pitasim me njerëz sot. Edhe em të thyu më i natë i xhifit. Edhe pastaj kur domon po i vinë në fundën e numërik numërorit, i tha njerëzve dua që të jepni besën pa vdekur. Kum, du t'jep një besën Walidit dhe Suleimanet, dhe dhe vetat. Edhe i tha, i tha në më thërë, mere në besën gjithë, mere në besën në sejnë në nësejnë. Shara da ka kemi në frizë e sejnë nësejnë në uftaj e besën për të veta. Se se Profetën sërën ka ndaluë është në, në besën për të veta për jenshë. Edhe i tha të ashkoni mere në edhe kërësënojnë me vase. Thojnë dhe t'jegju kokën. Edhe i tha e, dhër, eme, i vjene i, në Edhe jithot më ka edhe në urë dhe në khalifja që dhe të të parëqis disa kërkesat, po nuk i parënovëve të të të heqim kokën. Edhe jithot e i dhe më dhe thuj të të heqim kokën, po që njësa i në më dhe në më dhe në të vetën dhe një e një e një njëri në shpagën, dhe i prapë po në më dhe më dhe më se heqim kokën dhe për merën edhe rivin me kam shiktët, dhe si në vërdot qytetit për të përshëtëruar. Nëse i për nuk punon ta rripsë për 2, atëra paraqitin një, një nga tre kërkesat. Po kanë një për dyre, le. I tha, i tha domoshem, unë do të lexoj letrën e Halipit sytë njerëzve. I tha se i Musaim, ku do lezëli e Halipit sytë jashtë. Ti vetëm do hesht, nuk do fush. As po sjë, jo, vetëm hesht. Kaç do bëti? I zotë, jo, të të fëndëzë poshtë si se i Musaim nuk e pranon të Halipit. Nuk pranon, jo. S'do të thata. Familja kam i dytë, ta Kur të vita momentin tha por doonjë të kërkoj të, të kërkoj domthon xhalifia për të ku besën që të një për njërsh, ti ja u shpesën dy personave po njëherësh ti domthon i bëj një umr me i thotë unë nuk nis të bëj umr me me për një u bë kur të fundi një et vet nuk bëj kur të përcjellova i thotë po mirë kur të koje të fshihu pak zon kupton edhe mos dil në shtëpi i zot të dëgjojë ezanin thotë që tirohet hajan e salatë edhe në shtëpi Nuk bëhet këtë, oj nuk lbizë asni plamë, dhe stë, nuk lbizë asni plamë, dhe stë, nuk lbizë asni plamë. Edhe, mirë dhe të herënë, nga ordurën leqë të leqët e qimë këtë më bërë një shëtë noni, vishët mirë i bërgatit e që po të avrasin në që më së sgullot të avreti, e marën, e vendosi pokën e tynë gjeladën e shpatët hapëra, a i kështë së takur të urinë, dë dhejtës për Allah, edhe bedhe me së dhe të nëpërzbatimin një hadithi i cili duke tepër tepër i volë përsi të e përshbërës një vetë që përlimin ka dhe me dhëpia dhe me dhëpia në funksionu në të dhe me dhëpia të e përshbërës dy vetë ata të marrë që të marrë mar mar kërë kërë kërë shtetit i ja, e dhe i përshbërës të, të marrë ka vëndu që të përnosht i kaq i e nuk përshbërës të janë ka ndaluë profetë E i do të i bërën që të dojnë, e atër i a ja ven ja shpatra për kohës, kër i shkoj që a ja i nuk e ndao, nuk si u kësive, atër i morë, i ka një gjurëtë me 50 kamxhik, do më dhe i ka më bërë plakë. E pasa i hrypë në gëmarë, e i thunë të ka e brejë dhe në në përqytet. E e tha, se, se i mëse i tha, këto fytyrë, e tha kam 20 ditë i nuk i shafësa. Këto fytyrë, e tha kam 20 ditë i nuk i shafësa. Pëse nuk i dide radhën rrugën shpi gjenin gjenin shpi edhe vajzave me të cilën nuk, nuk pranoj ditë si në ipte dalin familjes kutë dha një nxënësit vet një vës një parajë kishte nxënësit dhe tregun kundësi thotë nuk ka ardhur mos një vajzë në si, të të të, arme, penësil, vajazare, shpi në drejtim të bombardezës ai ndal sonë një vajzë në shpi të gjitin nder apo ku është haseidi pamshkundë më të gjithë së ditë të dyja se këtu nuk shënderman të sapë zë manden sepse ka 40 ditë të çë shtëpi që nice mi në shtëpi, shtëpi që nice mi në shtëpi, ti dal para asajt do të bëri me njerëzit. Edhe luvizit pa vësht, se do kene me çep se bën çandoni, e torturon, e torturon, nuk kishte do nuk, nuk, kish nuk bante nu do bitej me on, do jaqe këtu sepse kishte diçka këtu në zemër që ishte më madhe se sa të evityre. Nuk hynte asy. Ta ishim prezinu të tregovan aty, aty, që unë shkoj me ata qoftë. Fadizë më thanë se vetën shumë të vetë, unë vjet di shkurtoi sa të kemi mundsi. Gjithashtu për në kone, kër edhe u bëhem zubejri, a bëhem zubejri e qënë sahabi, edhe u bëhem prisë në mekë, mërë i kushtetin mekë, në koj që ta, në khalifeti ishte në shandë, dhe u bëhem një përprasje. Edhe dërgoj, a bëhem zubejri në Medine, dërgoj në Medine, në Gjabir ibnën Eswed e As Zubrin, që ti ishte prisë i Medines. Edhe kjo shkoj për të marrë besit, Said ibn ibn Mesjid, ai thaq nuk ta ja bezen derisa të binda kur gjithë njerëzit që ky është kafife. Allah më zberri. Edhe këra rrafë që është të bëj, paf, Said ibn. Atëse sforard ku do Allah më dhuroj mës por mos po unë ju. Me të gjitha ato identitë të fortë deri në fund të jetës s'ti. Gjithashtu i për dietarëve të mëdhën, të cilë kanë mëshirë më mëdhë e qëndë me Muhamedi. Emëdhën drejtë vlezër në pak din për këtë moment. Po kjo ka shenë një idiotari madh, I, i cili nuk i trebë i syri në të regjimin të vërtetës. Edhe pse Halivia ishte njëri i cili nuk, nuk, nuk falte njëri. Po a ti nuk i trebë i syri në të regjimin të vërtetës. Nuk din të hipogrezi, nuk din të rrubë të drevurë në daun e ti. A i dhe nuk e kishtë frikë për shetële e sotallit. Nuk ishtë frikë asë këndë për të dhëpërthën të vërtetë, nuk i fëshë asë kujtë ka shenë një për djetarët më dhejtë cilë për dhe më dhenë ka në tërgut për tërgut bërëtën për fshejorëtë edhe ka në tërgut djetarët, dhe më dhenë tërgut përse e halifja nuk e dhonte e bu Hanifin, nuk e dhonte e bu Hanifin, shkaku i fsheh që ka dhoni djetarët ishtë sëpse halifja ka qenë për bëni Abbasër, dhe pas Abbasit Abbasit i urrejni në shumë familjen e profetis sëllim që ishë alawit. Edhe çdo person, paveluwi, edhe person, ta, lisht, person burg, ditar, që ishte paralujiu, çdo person që përkrahta dhe i donda ata ata urrejnë dhe luftonin. Më bono më nisht mundë të një person thjesht a merret ta fusim burgu se Buhari ishte diktar i i gjithë kishte të bënin këto hap të zi, sepse thoshte on duk familjen e profetit ta fusim burg, se paront të tjerë të lëgjeje. Për këtë arsye ata duhet kërkonin shkaqe të tjera, të cilat në, në vërtet ishin shkaqe shkaqe vetëm për, njerësë, për të mbuluar njerëzve, por do të shkuroh Buhari. Edhe apo nive çmon, nuk kishte je, nuk kishte don lajka për njëri. Nuk po të lajke njeriu ozat thoshte për 12 dobice me radhë. Edhe qillon një herë që ibnë Bileila, 500 qadës. Edhe jë, i në një ngjërim çështë, që një gruaj shtendur i tha një personi, o djali i dy i moralistë, thonë që baba jote do nëse jini moralistë, çuta e gruaj shtendur. Edhe ky ndeshkoi të Xhamisës, ndeshkoi dy ndeshime, thonë sepse pak akuzuar një burrë dhe një, një burrë për immoralitet. Edhe ndeshkoi 8 gambit, 8 gambit 160 160 gambshik. Edhe ato kur mori procesi mohanive tha këto personë ka gabuar sa në 6 në 6 çështje në në, në këtë në këtë gjykim që ka dhënë. Po i tregon pasojë gjyqi ka gabuar përse sepse ka kryer ndeshkimin xhami. Tash mendim panikes, po i thotë nuk kryen ndeshkimin xhami. E dyta thotë ka gabuar sepse ka ndeshur në kamp dhe grat duan duan ndeshur ulur. Ka gabuar thotë sepse ka ve i ka vonë ndeshkimin i koqë nëse një person akuzon shumë njerëz për një moment vetë një ndeshimi jepet. Ka gabuar gjithashtu dhëtë, se nëse janë për në shkime, dhe më dhe njërë njërë, pasaj kërë përmisohet njëri, njëri o dhe vjen vete, pasaj të shkohet me dytin, ka gabuar gjithashtu dhëtë, se pësaj është shmendur, dhe shmendur nuk ka dëtyrime, gjithashtu dhëtë ka gabuar së pësajtur të të të vinë një prindit ati personit, edhe të akutako zoni dhe jo a i vetë, që nuk ishte personi që ishte, dhe më dhe më dhe m e rëndësishme kur e mori vezullëgjein e ibn e beleina kurse i shkoi tha xhalifës ai i urdhëroi xhalifit që me hanifja që mos sepse vetëm mos dante të numësim djebli endaloj ky ishi fillimi i sporosit pastaj ai ndonërisht donte që djini shkaqje xhalife që të mund ta mund të bënd ato që dëshonte ai vet edhe i dërgoi një dhuratë një dhuratë prej 10000 dirhemsh dhe një ropresh një vajzëre ia dërgoi si dhuratë A dinëshumirë jesë jeponi ose paronë dhuratë ti. Po ja dërgoj që ai të kundëstonte dhe këtë nxefesha dhe ti tregonu po sepse pse pse ti e kundëston mund do jetë. Dijen çon fushë banifja. Edhe dëgon një ministër vetë, ja çon banifës, ai i thotë banifës në këtë u thu, ti do të të, ti do. Edhe totë i ka thënë prise besimtarve, më tregon shka ku pse nuk i paron. Edhe kërua i kthe përgjigje. Dhe se pasaj shkon ai domun vetë këtu domun xhalifja edhe e pyet buhanit dhe i thot por pse ti nuk e përmendrova aftëmia ku unë ndesha ti krijoj një lidhje me menden e tij i tha buhanitë unë nuk e hedh poshtë lidhjen tënde ndaj meje thot me pasurinë tënde por ti thot nuk më dhe pasurinë tënde por më ka dhënë pasurinë e muslimanëve thot siguro nuk e por ne për të pasurinë muslimane se zurat më ajo shumë të thot se nuk është hakojim fit nuk është hakojim sepse unë nuk jam për atë që luftë rrokullt unë nuk jam për atë që të cilët me i tojtë me të marri si se shmarja të gjithërë të allahëtë. Gjithashtu nuk jam për atëve që i shë shërbeshë në ditë të natë. Gjithashtu nuk jam për fukare e një në dëtë që të marrë dhe që me i të fukare e në ditë. Pasaj, gjithë edhe një shkaktitë e halifja par të ndëshku ura të, dhe umlodë në pasat gjithë, dhe pasaj, e do të të ndëshku në mërteje, dhe gjithë edhe në shkak. Shau i verdet ishtë n Edhe i tha Abu Hanifes, duaj që të bëhesh gjykatësi im. I dha Buhariu nuk përnë ndo një gjykatës. Pse nuk pranoi? Ktu ishte shësi dhe ish t'i tregoj vëllazët, pse nuk pranoi? Me ç'do gjikontej? Me ç'do gjikonte me liçin Allahut. Po nuk pranoi. Edhe pyeti, pse nuk pranon vot? Kjo është përgjegjësi, do të, të ka dhënë për jesi, e për djerë, Allah përgjegjësi. Pse në përgjegjësi tjerë ki frikë Allahut, kjo është përgjegjësi jo ti dietar kurrad. I thot ai, ë gjykatësat nuk vlen për një person vetë se puna i ndot sepse un thot nuk gjykoj dit kundër teje por vin ç'është thot kundër teje un gjykoj kundër teje thot asku do thëjë tutut asku do ndonë atyre komandantëve tutut prandaj thot, thot un nuk gjin nuk nuk, nuk bën do të domon gjykatës sepse un thot sikur shoftë zonë sikur të, të shoftë zonë nuk jam rregu thot por ktarësit do bën fare gjykatës se kishte frikë se po të bësh gjykatës do dhe heshte ndaj të kia që bonë khalifia nuk do u ndonë ato për të mira Ekë kurë zonda të në shkatrimin e tij. E parë i tha, ka thënë vetëm vetëm se shkatroi vetëm time, më i larguar për sa punë, se sa të më less, më tema, të doje, të do mund të afrojmë aty. Mundova të dorëjme gjithashtu një jetabusi, nuk po dali nga tema, pa usmë kyçën e limani, thollë toleras, më von, më kujtuhë dëshi. Pa usmë kyçën e limani, i shëndetëvet. Ndeli vetë vet i thoshte, o baba, hajdë dalim me shpat kundër pris të një intimëta vraza. Ekë shikonda në ekstremin e tij. Ta usit bjene dhe, Edhe vjen në mjes A i prisi e menit Edhe I jep selam ta usit Ta usit asë nuk i këthejnë gjë bap Asë nuk ishe, ishe këmë fëtyrfar Edhe atëre të këmë këmë bjëri I, I jep dohën I thot mbëja hëllat Tho se në basë nuk ka njohë fërstet Për në edhe nuk të asho I thot gjithë dhe më ka njohë Për po, vetë nuk do një mështë në përgjegjë Masë i lërgohës me prisi e menit e i thotë kë, i thotë i atë të usë, dhe mërë të i ku ishët i që deshët diri me shpatët, dhe përka ishët, në të asizët, përka ishët, sa një përgjit nuk i dharë, ti nuk durove dhe do, përba të i dhe dorë, dhe urove dhe i justifikohë, përse nuk i me këthe mërë, i gijim në atitët, e përndërë dhe zëtë dharët të në atitët me shpatët, kësën e më që të bërështë në gjukatës në përsetin e, e burgjafërë mënsurit, atër e je burgosi, e burgosi për një kohë. Pase e në zove, edhe e ndaloj që ti për fëtëva, ma djen disa kohë e ndaloj dhe që ti dhe për shpisë, ma djen thurë me që aje ka rrahërë, në qinë e dhjetë kam gjikë. E rritë e dhjetë dhe i thosë e parnoj gjukimë, parnoj të bërë gjukatës. I da, rizit i kam që dhe përnët bëjë gjukadës Rizit i kam që dhe përnët bëjë gjukadës Përnët, përnët, dhe në eiru përnët Edhe thuhet, dhumen, ka, dhon, pasaj, thuhet. të mund që ka Në fundë fare përsej Thuhet, Allah mëse vërtit është Që e ka hënëmuar Dhe së të të që më më më më më fërë Allah më shoftë Ima malikë Më bëni Allah se nuk të zetë në shumë shumë Shumë bëbish kërë fare Ima malikë Malik Imami i qytetit të profetit sallallahu alaihi wasallam, dalu Hijra. Çfarë ndërimi ka bërë gjithashtu ai? Imam Ali po tregonte njerëzve hadithe të profetit sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka treguar filani, nga filani, nga filani, në këtë person që është varri i tij thoshte. Se ka thënë kështu kështu sallallahu alaihi wasallam. Ai kishte varrë profetit sallallahu alaihi wasallam. Thonë ka thënë filani, me filani, në ky në ky që është varri i tij thoshte edhe njerëzit unikokat e tyre thot unikokat e tyre sot sikum bita arrinë zogjtë thon edhe dioni me me me me me në nstrim plot hadithin e profetit sallallahu alajhi wasallam dhe ndjeni që duke me Allah kishë qenë aty afër gjikur i kishë qenë aty dhe u tregonin njerëzit për tretë e ndërtirën edhe një herë u tregonin baba Ali hadithin rreth votë ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam leisa la mustakrah talaq nuk ka dhënëriu imponuar talaq do të thonë se një person e merr pishletën dhe i thot, thot burrit divorzëojë kërëtën dhe që i e ndarë në përshënësët braga kënë nga frisë më së desi i thot e e ndarë burritës në dhe nëmënën këja ditë të regonë që këllë i divorzi që e divorzi imë për nuar dhe nuk është sakt dhe dhe që më të asotë i me dëshirë në vetë përse për në përritët përshë a sajë nuk që e ti sakt dhe nëmënën që e që e e është nuk e ti pra Oh, për hapë kërë ditë me dine, e në duke të tërgujë njëre, zesh do kur shkuptoj për ti e të që të të shërru, dhe të gjithë përqente, kështë njëre se të do një të dini kundur halibës, e thaë për desa që ka kështë, që që që që që që që që që që që që dhe besës, ne kemi dhe në besën halibës, atëra e në ka të të ru, në ka të të ru, atër të besëm, që ne si n edhe firmon të ke përdojë që në më thënë ase që në me interesohet dhe të kretë argument e u përhapër argument dhe u bëtë të më thënë problematik në njërë më fitë në madhe përshet e hadithët atë e shkojnë lajmë në tia khalives edhe i e përëdhër për më malikun i e përëdhër e që të ndalohet dhe i thot mos të rego më njëzit në këtë hadith thot mosua të regoj njëzit në këtë hadith, E nëjësikim më malikua dhe atër tërkon një spiungë, edhe piti më malikua dhe thotë për këta hadithë. Së njërë të, edhe më malikua dhe thotë së njërë të hadithë të plotë, si shumë ishë atëm përpara, atër e marë dhe të tërturojnë. Edhe e marë dhe më malikua dhe të tërturojnë të, edhe në mund e refë, në mund e refë, në mund e refë, shumë. Me gjithë të e më malikua në marizu, nuk reshtet, më thonë, raha. Kjo është domethënë që zakonisht dietarëve ata do t'të kërkojnë durushëm për tregimin të <tës> e, e vërtetë. Dëmë dhe pse ajo munduai diçka e vogël, një hadith. A është për një dietë? Fshitë për hir dëmë do të bëjë të davës. Për dëmë do të bëjë dëmoshmëri. Fshitë nëse çfarë do të tregosh? O po do vë vallaj, po sigurojmë se shtrëgujmë maliqut të ditë, edhe shoftë vet hadithe të tjera nëse këmbrit fesë të ne. E para dyta, po mos i shpërvuara ato uniforme Nuk do kishim blitë o sforat e ne, dhe nuk do kishim një në nëzitës që ne dëremë së shënë nërru në kaj. Po sikur ne, sikur si atë të bolin drehe, dhe e sëshë për të rridhën e nësot, asë kishim blitë sëpër e një herë të ne, kur ne esot, e sot dërishim sot më shrikë. E këptoni o më venzërë, parënë vëlluaj, po themë, këfe e shë për jështi për Allahëtë dhe ne siçem uan për tjerë ekip për hijesin do t'ju tregoj më të do i brezimi më pas. Dhe un kam frikë se me për feston, si sh -si brezi, të thollë dreshë po i bëjmë në Fenton, do na mallkojmë brezimin më pas. Siç ne kemi mallku brezimin e për ne ashtecilet e tradhufën onat. Do na mallkojmë brezin të vëlezë mujse ne të tregoj të, të, të vendosim Fenton. Nëse ne nuk e tregojmë Fenton, ashtë si ka zbit Allah, më do të bëj brez më brapa. Subhanallahu. A shpjegjesh u mallkova? Imam Muhamedi unë nuk kam dashur të futem te Imam Ahmed, sekjo kanë vërtëpojmësim të çajës. Sprovat i ka qenë shumë të mëdha. Udon kaj diçka tepër veçanë. E kanë dorëtuar shumë fund rradh, dhe unë di që kam folur një periudhë me Imam Ahmed, më së kujtohet, megjithëse domo, ças bëj në këtë do mundi më çaj. E kam bë thëtar libër të dhënë për idhën e tij për sprovën e djmaja. Ka pa provën e sa nëndër nën shpiu atë, në kohën që e provuam, dhe i dërgoi letër Imam ima Ahmed i ka thënë: "Itaj u shkju. Kam parë provën e sa nëndër" i ka thënë, "Thuaj Ahmedit, thuaj Ahmedit të bëj durim se aji nëjësë të bëhë drejtuat si njërëzë. Thuaj e vendit për durim, se aji nëjësë të bëhë drejtuat si njërëzë. Edhe thoshin tho njërzit si kur të përnonti Mahomet, i kërërgjë kriuar, dhe ishtë njërzit njërzit të bëhë besime, dhe sot, a kjo akim të të kishë në gëllë. Të përse vetë me në gëllë. Aji dhe një person tjene, të të të të të të kemi në për fundë. Kjo ës Burri ka i cili do të thonë është rrallë këtu në kancil historisë politike. Nuk po e tregoj domosdoshmërisht këna me një me një vepër simboçante të një film shkurt, por jemi domosdoshmërisht po t'reguara gjithashtu Ezherd Selami. Para kësaj do t'regoj për një dietar i ciliqtueshë Abu Bekr ibn Abdulsin, taci në kaq imam Imam dhe biu në libër në vet, Ash-Shahid Tashma'i. Abu Bekr ibn Abdulsin bashkë dietar, i cili lëmi falgojetha. Vjal qi mbasi një ndër dorëson ton. Po çfarë ka? Si duhet ta thoshë? Ta avja do të dabë dëm ndo bië ndo moszhërmëria. Donë, kanë bërë këtë gjë edhe mbiem për ti për ti për zotin. Një për djallë, për të qoftë fjalë. Sigur Allahu ka thënë Kur'an, "Ndiqim dhe me dobë ndo moszhërmërin, të cilën ne e çumëzojmë, sicca në të vërtetë nuk është dobë moszhërmëri, është e gjithë shpiti, e lartë para netit." E Muhamedi në bolsi ka jetuar në kohën kur në Egjipt drejtonin Shijat. Shijet kanë qënë më të poshtër se shifu dhe kështerët Dhe më armish Më armish të qimë dhe nësi më, më armes e se shifu dhe kështerët Dhe E bube kërë në bolë si thotë Si urtë kisha dhe shtiza Me nëndë shtiza dhe i gjueja Shijetve dhe me i shtiza dhe i gjuejë kështerët Edhe u shkojnë lajme në të i prisit Shijetve dhe e mërë Dhe thotë kemi dhjuar që ti ke thënë Po të kisha dhe shtiza dhe i gjueja në shtisa, I tha joja se ka më thëmë shumë. Kër i tha nuk ka më thëmë shumë, kujtoj e si kërë po e më honë fjallin që ka thëmë. I tha ka më thëmë që nëse të këmë dhe shti iza nëndë të gjëjuve një kështerëve. E atër, kanë kan, kan urdhërin që futë. E ka marë që futë, kanë lidhur, dhe ka fillu duke rrit, gjauna, koka, në tuk e rritë gjallë në koka, mund tuk e rritë gjallë të gjaldhët, kur, betë, këtë, lukajt, Allah, Dese, kënë, rrit, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t i herë dhe kej qifutit dhe i vol një jetik në drejëmërë, i herë dhe kej qifut për ta, kurse shqie për së kërët keq. Kurse rast i pa fund të i tërgoj e izinë në të selamet, të cilin të ta e marës e argument, ka thënë izinë thën në, më në, bejot, kjo, në... të iblëm Selam. të selamet, ne i mi gjithën dhe më zashmërije, ka thënë këshu, i ndë të të të gamin, dhe më nëmë dhe johë, kjo, që shqikore se përshinë në të selamet, izinë në t nje i cil në këto foksore jashtë për inshallah. Të tregon vërtet nuk i, vërte, i fshi, nuk nuk nuk mbronte mizore, nuk mbronte taguta, nuk mbronte një të keqen, as nuk e ndihmon të keq, nuk nuk, nuk mund ta përmonton të bësh profesor të keqës. Mbot ku. Shënoni kur, kur prisi i shantit, mbërim arveshje me kryshterë, do u dhë kryshterë dhurat disa qytete ose disa fshatra, u dhë dhurat pse që ata ta mbronin kundrejt prisit të gjitit i cili <coughs> krye kishte pritur mos e kushtonte 5 gjitit shanim dhe mos i merrte pushtetin. Edhe ky që mos e merrte për kushteti, prisë gjitit shkoi në një vend më bërë, pushtere, ture, armë, më kushtër. Edhe u shita tyra ky kushtër ve ar në radhë kur dëgjoi ismë be selami, nuk boi dua për të atje dhe foli kundër kin hutbe në radhë, kur foli kundër kin hutbe dolën njerëzit, domthon normalisht shumë, shumë qesuar e mori dhe isha i edhe unë urdhëroja që ndalohesh në msimdhënie nga hyjën atë gjithë në radhë. Edhe aty rënë kur e ndalom në këtë ligje, fthyje të drejtuar. Përshëndetje drejtuar kur smelnë më më dhe në Egjipt. Edhe unë isha familjet. Atë i dërgon ministri, i dërgon vonë falë ky prisi, doon një ministër vet. E thotë shko rrugë dhe kur ta gjejsh thuaj, më ka thënë prisi, e ja vetëm më pudhorr sëse të të të kthej në posatë të tua që ke pasur dhe më më larg saq. Atëherë se ju punonit, atëherë, më thon, më thon prangose aty, u ti pranga dhe mbaj Edhe shkon të mbaja aty nëse ti u. Ai shkon te njësinë të sinave. Ai takon rugjin e thon katërux halifat e këty. I thon çao do? I thon ka thon do të të ktheni të në gjitha posatë që ke pasur. Edhe më mir saq. Vetëm një kusht ka halifja, ti pushesh dorën e i thot e në izëm selam në fjallëve Allah i më nështore që e shikon sot e fjallën në realitet në sotën të i përqa i thot o miskin o, i, o i vëbejt unë nuk nashim që të më apuzim si mua dorën në halifja jo unë të apuz dorën ati o po po, po thot ju jeni mi lukin unë jam mi lukin tjena falendrimi të kënë Allah që Allah më um ka shpëtuar për e se ke të keqin e cimë nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk për gjinjin e jetart. Pranonte aiun, pranonte ti në shtrohje, jo më duon ti të pranonte që ta bën të bësh një qitie në zullumat e tyre më radhë. Atëherë i thotem ka urdhuar që të të burgos, bëj çadushë, e merr burgos, edhe e lidhu të afër një çadre, e vjen halifi aty dhe vijnë krishterët të afër, vë fotë krishterën kur halifi, gjë për të mburr. Se im në islam s'ka për zotën këran. Ku ndonë kuar? Ai thonë djalëti që kanë ndonë kuar, i thot, i thon ta po djell. Kristerët, thotë ky është një natjetar më, më të mbind muslimana, edhe u tha të kam lidhur për hir të tij. Te thon kristerët, ky politestë te ne, ne do i dalim këmbët, do të apini mundin. Apostull, më e, që ti do të bëte një për ne, pse ne do të nderojmë, që ti do të jesh i poshtë. Theitan. Një jetë që ndodheme e Islamu selam lihet. Ku ishin në Egjipt? Qytet i Egjiptit ishin në slave, not just slave që morën pushtetin me forcë, do hyjnë me pushtet postavi nuk ka drejtë që të veprojë çesit, lejë, po zhulum marrdhënien të kti me radhë të gjithë, nuk ka drejtë pa lejen e zotrisë. Ata janë njerëz që kishin ikur, ku dishën zotit të tyre. Don duhet dushin që ata të shitetin treg. Pasuria e tyre të shkonte në rrugt të Allahut, të nuk gjeni se kush i kishte ruajtur, të shkon në rrugt të Allahut, se kishen, të laut, sadaka pastaj edhe kur ibn Umer Selam kur e mori dhe gjeneri tyre thotë këtyr nuk u quhet sakt as në veprë dhe pse emprisën muslimanën e Egjipt derisa ta shiten 300 children slave-rit. U i kontrollonin atë. Siç sot suku madhe ndalojnë në fatvaja, ndalën nga muslimanëm rreth të gjitha. Ata këto deturohet dalin ta negjit. Kur dinë Egjiptin të vinë gjithë në orë të gjithë muslimanë. Kur dalin shumë serioze muslimanë sutë, gjithëtarë njohur, thonë Atërë i thonë, i thonë Prisit, i mbretë, i thonë, o, o mbretë, po dore njërësit t'i ku pushteti, pushteti dhëtë me këta njërës është. Pra ne, do më thonë, bëjtë shka që t'knajqit e i thonë në izzi. E i thonë, dhe avë, avë, hajde, i thotë i maradë, dhe dhëtë të betëm këtheut, dhe dhëtë më thonë, i thotë t'aj nuk këtheut, dhe dhe dhejërë, i sa thotë që të ju të shitenin trajkët Kurdoç u shiteni tregu, u njerëve këtu numri 1, 2, 3. Qse ato u në shpinën e vet, pas u ikën truaz, si ka mundësi që këto na kërkojnë shiturin e tregut? Tona dhe merr shpatën e vet tonë, e zhvesh shpatullën dhe shkon do hishi, Kristen, De. <tës> shkon të i hedh këto vehërim këto personat. Do i hedh kopën. Shkon atë të shtëpia, kushton te porta, tregët nder, e hap derën dalleve. Kur shkon me shpatën e zhvesh, i gado për i thaq kur po bëj, zë dalin. E shkon te ja duke qargu i dalcin, çan, kart, filanë të të dera do të të vrasë aty. Iku morë të të të të të të, se nuk e mejton bërëjë, jëto dhe deshë e të të të të të të të të të të të të të. E detër e ditër e sani shikon e prisit, sani shikon në isbë e sëllëm e në bispadë nga doru dhe zëverë dhe vë të të të të. E dhëto, të shakë këta për nështë, të të të bëmë në e dhëto. I dhëto, dhëto, të qitëm i treqësile së kleba. E dhëdo, i morë, E, pas e pasurit të të rjebë e kërët Allah, në bjeron, pas e ata marim përstët në të të të rjebë, dhe atëherë thotë, të shikin e halon dhe ponit të të qëndoni, atë të që ka liho Allah. Thotë, në gjarje e cila nuk është par në histori kurë, që i në djetarë dë gjukaj për prizë, dhe e që do të shqitën trajkë, si slevër. Edhe e fundit, bëne Allah, është në gjarja e djetarët, që i qëtë Ahmed që ka jetuar në koni ma më të mendit. Dhe ka shenjë djetarë i cili ka dhëmë për Allah, ka urdhur për të vira, ka nda nukët këshjat, ka sakrifikur për Allah, e të regohet, dhe do më që në pushtetin, më basit do në, do të mërë të pushtetin Emilio, se ma unishtë, në dy djemë të hëronë rëshitë, do mërë të pushtetin, uzunë një tjetëren. Edhe, Ma se u zunë, dhe më thënë, u bëjë, dhe anë aty shërë shumë i mathë edhe u dërë dhe në gjakërë shumë më dhaja, u vra e mini. Edhe e mori pushteti ma muni në Khurasan, vajti në Khurasan për të përshendrua të tërë. Aty dhe në Bagdad ka pasur shumë, dhe më thënë, në sprovët më dhaja. Ate në Bagdad, dhe më thënë, në këtë moment ka pasur shumë sprovët më dhaja. Fillur njëzë, nga që nuk ishte më shtetë, fillur një edhe du të runë djetarët dhe njërës dhe voshëm që në blidhën të njërës që të të vendosën të retsinë do një për tyre halit e derjus do një për tyre sehli për selama do një për tyre dhe ahmet në nasër në kuzaj dhe, dhe iftuon njërës dhe për të ruzurur për të mjërës dhe për të dalun dhe, dhe të, të shijat në në të ko e, e more për ushtetit në Bagdad një person që ushe Ibrahim ibnul Mehdi i dham ende ne urdhon ti për shemb kur punë mirë ndalon 900 urdhon që luojnë me 1000 Allah të mbarë derisa në shpinën e Selamës, të Sehlit me Selamës, qi i saishun njerëz me shpatë apo me heshturra, ai subsumi që shpiti shpinën e xhalifës. Atëhtu fiksua domethënë. Ibrahim në Mehdin, edhe dërgoi ushtri dhe i vrahu të gjithë ata, atë të cilët ishin muslimanë, të cilët e mbronin atë, ndërsa kë vetë ishin israelitë. Iku, më pas i hedhin në vend dhe e mori. Mori ro. Atëherë vjen Ma'muni ma dhe me kushtin e Ibrahimit, edhe i thot këtij Selim um Selamës, "Mije besë që unëm xhalife." Edhe kur pasoi të drua ti besën. Kurse Ahmed ibn Nasr al-Fuzai vshihet. Nuk ditën, nuk ditë, ditë pas të prayerës shumë, urrindën në shpinën e tij, u thon, "Edhe nuk ishte i kënaqur me Ma'munin ma dhe me domethënë atë pushtetin e tij, edhe nuk jep besën atij për pushtetin." Edhe po shikonte se si ndryshonin gjërat se si do thon, të thonë vi hes hes njerëzit në bazë të ndjejes së dëshirave, gjë të cilën domethënë ai nuk e njehse fen Allahu subhanahu wa taala. Edhe shikoni si do të josit siguron njerëzën në në dynjë. Ato pasë ndonë çështja e fitnesë krijimit të Kuranit, çfarë është kurë apo jo? Kurani mushallallahu se është krijuar. Doli pa u, nuk i provu njerëz, doko tha njerëzi Kurani është krijuar. Kush nuk fut shuh, i hiqet koka. Me forcë, me shpat. Këtë gjë e mori për sipër mëmuri, pasi e mori dha të motësini, pasi mori wafatin. Edhe ky domthoni ka sprovuar njerëz shumë. I ka mbjell dietar dhe, thoshin, dhe në rrugën e foshën të takushën, thotë tonë i gjithë koka. Ka sprovu dietar shumë, ajse doon dikush të përgjigjë në frikë, dikush përgjigj ka bënë një hile, ka për, ka pas për ty që thoshën Kurani do Teurati, se muri ngjirin e Kurani të katra, e kish përgjigjën gjithasëti, e nd krijuara. Si diskutonte për i pres fokus. E i tha Muhamedit, ja himo meini Thuaj ditë këto. I dha epokës injorantit, do të përgjigjëm injorancën e vetë, ne do të përgjigjemi kullëform me dredhi, sepse kemi frikë mosvdesit, atë kur do ta marrin një vesh njerëzit e vërtetë. Kur do ta marrin një vesh njerëzit e vërtetë? Kjo është gjë që ngjelu si fjalë, më që shkruhet me, si thosh, me ujë në ardhë, si radhë. Shkruhet domosdën për ima veshit. Nëse injoranti do përgjigjemi injorancën e tij. Dhe dietara që përgjigjen me dredhi, përskuetur kokën e tij. Kërët dhe, dhe njohë, një njëzit më të edhe. Atejra këtë, në më thënë, eh, Ahmed Nusër Fëzaj, nuk në rrështë, nuk në kishtë e knajshë, nuk në poshtetin e këti khalifës, edhe më blodhë shumë mirë, më blodhë një me mira, me të të cilët do një ndryshim. Do një bërë ndryshim më rrë alë, ndryshim në ndryshim, të këten, të këtë në poshtetin, të ameni Ne do të bëni një lloj plani dhe lëmë një lënij në një natë caktuar, natën në e xhumës, natën pas as viteve të xhumës, që do të bëni një dalloje, edhe do mblidhni të gjitha do të ngriheni dhe hëndin poshtë kushtet. Ne po qendrimi me dy dy persona, të cilët do nuk kishin njerëz të devosh, asishin njerëz mirë për të punuar. Dhe ata pinë alkoolin ira përpara, edhe u bientë të ulën me njëra të para. Të cilësin ti u butat, kujtuosi ishte natë dur, e durë, vindo ngur, kur vindo mullëve, e zemë policia e etia halife son char to u kuptoj se kishte diçka dhe i marrin te person torturojn dhe sa to tregojn se kishte simobete ku tregoj se kishte simobete atë e marrin Tahmil Nasir Khuzai dhe i thon i thot halife domthon hajde to u merr etjojnte majlisit i ishaty domthon Ahmed ibn Abduat i cili ishte kokaj fitnes i cili kishte volum usmade ky e gjehmsuar dhe halifes kte bidat qe thot qe kurish krijuar Ahmed ibn Abduat gjykasi i halifes Edh atë kurën me al-halife nuk e çorton xhalifia për atë që kishte bërë, që doli në forcë. Asu pushtetim apo për të qenë pushtet, por e pyeti për Kur'anin. Çfarë mendimi ke për Kur'anin e krijuar apo jo? Dhe aty mënoi don kur e pa veten që do do vdese në u përgatit të japën Ahmedun Nasër Fuzai, veshë apo do të veshë, ta jashte veten e tij Allah subhanallahu teala dhe u përgatit domon për të takuar Allahun. Atë e po të pyet. Edhe i thotë Alwafek, uh, i thotë uh, i Ahmedit, i thotë uh, thot, t'alimtë që është në përcilent kimkafës. Mësuai, çmendike prokuratorin. I thotë "Fjalëllot". I thotë "A je krijuar?" Thos "Fjalëllot". Nuk i duket përçit, nuk nuk e thot, e fjallat, i thotë "Fjalëllot". Thot, I thotë "Çfarë është personi i thënë?" "A shikohet në gjykimin?" I thotë "Do të prisim besimtarëve ka ardhur Kur'an këtë jetë dhe kanë ardhur hadithe sakta". Thotë "Loj madhruu, xhu jo medin nadhira ila rabbia nadhira". A di dukesht tyre të lumtur, të zënë 25 skor. Edhe çdo profet ose në ka thënë, ju do të shikoni zotin tuaj si shikoni natën në hënë të plotë, nuk do të dëmtoni duke shikuar atë, ose nuk do ngushtonini njëtin duke duke shikuar atë. Ëndër dhe po hesim ato që ka truqur për të sonëm. I zot i mirë i tij do të zgjodhë dia. A shikosen si shikohet një trup i kufizuar? Shek, shuohet që përfitojnë një bitë çinci. E përfitorojë Zot i mallos krijesën, prandaj ka shën telefon. Do të thot, kufizon vendin. E kuvizon një humbje jo në të, do tëun e kam humbur atë që ka thonë Thallahu subhanallahu ve te. Halifit ibn Fele. Atë i thonë Ahmedit, ka treguar Zotë, të tregon një hadith se si profeti sallallahu alajkum ka thënë: "Zemrat e birz do dimi janë dy kishtime për kishtime të Allahu subhanallahu te i rëdullonse si doje." Edhe profeti sallallahu alajkum ka thënë: "O ti që ndryshon zemrat, më forco zemrën time në fund tënde." Zotu të dëgjon. Pastaj Në më thonë, u vërdëtuar, në më thonë, e vërdëtoj, në më thonë, në më thonë, khalifjaj që Ahmed Më Nësër El-Huzaj pas e qenë kriminel, si pas ti. Pse? Sepse, në më thonë, e i kundështoj aki dhe në shtetit. Përveshtës që kë, këshë kundështuar dhe në politike shtetit. Në do të nëzidhe një gjukim për të, por do të nëzidhe prej atyre që ishe rathki, një prej, në më thonë, prej vedestim p pra, Domthon grupi që janë rreth të gjykatësve, që ishin njëra të tashme, çfarë mendimi keni për ta? Çfarë i bën ti personi? Edhe fillim tonë fol gjithë njerëz di çdokush thoshte, domthon thoshte atë që mendonte se i pëlqente Halifës të bante. Zogush, sosi të cilmendonte, por shum kë mendon se Halifa ka qefto vrasur. Prisë se ta u drejtova, do i jap. Domthon, dal një prej tyre zot ishte një person i civilësh që ishte gjykatës, dhe qjuëshë Amdrorrahme ibn Ishaq, kaqën shok me të Ahmed ibn Nasser Kuzaj, më shumë. Edhe dodde që të më largosh me titullin e tha oprizë besimtarëve gjaku të ish kallav. Gjaku i të shallav. Edhe shoza iku sëmti ju është bu Abdilal Armehi, oprizë besimtarë një tip i gjaku ti. Kuzaj Ahmed ibn Duall, i cili është koga fitness, u shfaq gjojës kur ishte domethënë nuk i pëlqente kjo gjë tha. Ëh ajër çetirsa, por duhet të ndohet, apo që se pendohet, apo që se pendohet. Domthon mirë, po se vendua tha atërin me gjet çafa. E tha mbas është i smur, po ai do të shumur, mos është më i otrut. Atë e kapi ajo kanarie gjunafit uhasukun. Edhe u në gëti. Më më rritur, tha thur që është ti, kur më shikoni mua duke ngritur funë urrëta, fa asnjë mos më jeta. Sepse u thotë llogëris sot sahabët e mi tek Allah. Shumë mëndon tani, po vetëm Allah tek Allah, Allahun urrit. Në, në to lehapash. <të të> Edhe atër e pregatit dhe më nëte leginin Edhe e lidhja me dhe më nësër të zajnë Edhe shkoj në më uatë dhe ti, me shpatën e ti Edhe godit dhe të shpatën e ti Pase godit dhe njëherë tjetër në kokën e ti Në basi azjatë në kokën me litarë Që të që të aprisë të kokën Pase të godit i gjithështu edhe në barkën e lidhë dhe edhe ra i vdeku Por unë bërë me kaxë Shkoj një për gjellatë dhe, dhe jahoj që kokën fare E mori kokën dhe dhe elan zonë lidohet Bagdadit për disa ditë. Pastaj në zonën perëndimore për, për disa ditë. Edhe kishte roje që rrin natë të të ditë tek ai dhe në veshin e tij kishte kishte vënë një copë letër, varur një letër e shkruan ta kështu. Kjo është koka e qafirit e mushrikut të humburit Ahmed Munasir Khuzai, i, i Khuzahi, të cilit e ka prur dora e robit të Allahut prisi besën tarve luath billah. Thotë basi ja ngriti argumenti që Kur'ani krijuar. Në dhëqi Allahu nuk nuk kanë ngjashmëri nuk ushinjë ngjashmëri me askënd, kjo çfarë ndonëta. Se Allahu nuk ushinjë ngjashmëri sipas fokus tyre. Po i paraqitë ti këto pendohet, por ai nuk, domthonë nuk, nuk pranoi, atëherë thotë e vërteta, domun rëndoj mbi të, mbas këmbullës dhe i natës të tij dhe falënderimit tek Allahu, që Allahu, kjo thonë ata letra, që Allahu e shpëtoi ti për ti, nuk, nuk, në zjarrin e tij dhe për ndeshkimin e tij, domun të dëjmshëm për kufrin që bëri ai. Paset të që të që të që të gjithë bus të limëjë djitharë, dhe mbasë të letëzursi më të që dite të të për e këture i fja që në shkondi të leghë. Edhe prej këture akuzëve të kote që janë veshur të të djetarë i këtiftu ur, e si edhe urdhrui së më të mjë ndër luenës në të shien. Por, ndjekja të shierave ështëve që i mbulon zemët. Ndjekja të shierave në shqendu luenë zemët dhe nuk e le një vit që që nga viti në 230 e dhe një dhejnë në vitin 230 e 7 të hiqrit, të më dhe rëtë gjeshtë litë, trupi ti i varë, tje për s'koga këtej, në pasë bashkohën trupi dhe koga në ti dhe i varësën varë, të në anën i ndohet Bëgdadit, me urdrin e prisit besëntarave në të vokin ala Allah, i cilje mori në më pushtetin mësë u asë. Mie për nuk marron që është dhe më kaqë. Tërgohet, Ka të reguar Hasen i Muhammed al-Harbi, o të kam të gjuar Gjaqën i Muhammed al-Sali se ka thëmë. E kam parë, thët, Ahmed i Muhammed al-Nasrën, Ahmed i Muhammed al-Nasrën, kër vratët, kokë ati tha, La ilaha ime Allah. Êshtë reguar nga personi të cili e rrundë të kokën atitën. Thët, kam parë natën që kokë ati, që kokë ati ka gjëllë i vëndë, që kokë ati le zonë në sërë një sinëtë. Kokë ati le zonë në sërë n Ji duhet të rregullojë që ka vendosur një person te koka e tij dhe, dhe ndoshta koka e tij drejtohet nga kibla, thonë, ose ky është drejton në anën tjetër dhe era është drejtuar kibla, thos. Ky ky është drejton nga ana tjetër, ose era është drejtuar kibla kokën e tij. Ji duhet të kafun një person që se sarraj, ne kemi dëgjuar Khalifën Usame se ka thënë, mbasi Uba ibn Nusri i thonë. A nuk dëgjoni se shosën njerëz për të, ata thonë që koka e tij lezon. Sigurisht e koka e një njeriu të gjallë. Edhe kanë parë në ëndër Edhe i kanë thënë, qëra të bërë e Allah me tëjë? E kanë barë, këtë ahmë, nësë më të zainë, qëra bërë e Allah me tëjë? I thënë, nuk ishte vetëm se një koti, e thënës. Një koti, e thënës. Dhe të kovë e Allah, edhe Allah me të në qeshe. Edhe, më tha, ti u zëmërë për hirtim, edhe unë të kam lejuar së të të shikhim në fëtyrës time. Me gjithë dhe të të dhe, më thënë, nuk marë me kash, se Allah Për njezet dhe bërso dhe mësëtëkës të të mësëtët. Që vjërënë të ochitë, që i shtë dhe mënë, më, që i shtë dhe kjenëtet, shkër një personë të si të qurëshë el-qiptana, El dhe i thëtë të pojës ok, i besëmëtarëme, nuk kam parë gjëmën që dishme së që është e uatëhër, që të të pojëtë të të të të të të ndërë, i të si dhe vrabhu Ahmi në nësërë. E dhe goja i të, të Quran, dhe i Atyzët më si, të më të më kjilin dhëndin, njëlloj ushtimin zemre të të si vëllaj vetë ka vërra këtë një kajtë devoqën, që në logejt koka të ti në më më regulli. Edhe atërë, kër hënë, aji ministri ti, Muhammad ibn Abdel Menike Zeyjad, i tha ati, o të unë mundi e mirë të përvrasin që ka vërë vëllaj imë që ka vërë Ahum Nassar Kuzajnë. I tha ministri, o prinsë besimtare, i tha pr, për ti për fursër ti, o prinsë besimtare, Nëse, nëse në vllajot e ka vrarë në, atë, nëse do vllajot e ka vrarë atë ndryshë për vështiqëfirë. Në mund, në nëse ai nuk është vështiqëfirët, mund t'i them më më meziar. Sigurt t'rrugui që ai vështiqëfirë. Gjithashtu vim, i komandon komandanin e ushtrisë. Dhe i thotë, "Qush herxën." Dhe e pyet përsëri këto falifja për këtë vështiqë e Pozajës. Ai kish pas dorën. Kish pas dorën pasit. Dhe i thotë, "M'prek fëllon boh më copë copë nëse ai nuk avdiqë vështiqëfirët." Ah, nëse e Pozajës. Pasaj ka për të gjukasin Ahmullu Ible Binduadu, në të kodhën e fitness. Edhe i thahmullu muadi, më, më dhëntë Allah, më më paralizot, më Allah dhe më nësa e më ka vdeku që fjërtit. Të trejta. Êshtë njërë për të mutë ku në vetës ti. Edhe shikoni se si Allah u ahodhe, të të është njërë për të të që me i tante. Sëpësa ta e ja kënëzuan Ahmullu Nëzër el-Khuzajnë el që aji pëse për k Kisha përgatit një furë fur, për të futur për të digun të disa amicë ti. Atër e mërë vesh për një khalifja dhe zëmërën për ti dhe e mërë e thutë në forë, për të militën dhe djekta for, në forë. Kërësa i, në më dhënë në komandanti, u zëmërën khalifë për ti dhe më batë i babi se më kishë hasë mu se fëjtë i komandantën. Kërë shkolla i shkën të fisi i fuza, fisi i fuza, që i shkën e fisi i ahme për n Kur e shkon një përtyes në krye, zotësh që ka vrarë zotët e ja, ka vrarë njerin tonë, dha hyj nëse fuzaj dhe marrë dhe pas në copë të copë, e të copë mishin. Dhe në copë copë. Kur se drejt Ahmedu doa di ku e fiteles, pas se vdesë se kjo është një histori i, domethënë se pa paralizohet, paralizohet domethënë dhe vdes atë gjithë sëqent. Gjysh domon një përgjithtar mundi, i cili domethënë e tregon vërtet ndaj pau pau pa u shehur. Pau step për hyrëmos Bonatala duke besuar që Allah më dha kaq gati një xhenet. Duke besuar se boi që jeta e përjetshme është një tjetër jetë dhe jo jeta të kësaj. Dhe për dhe të treguar gjithashtu njerëzve dhe ne do të dobëjve të na treguim një shemb të qartë se çfarë do të bëjë njeriu. A duhet të tremet kotës, nda a duhet ta fsheh vërtetën? Edhe a duhet të diskutoj me simptare pasa që duhet të ndihmojmë me të kotën, ozul ndihmojmë në pohitëmen e të bis, tamalizmit që besoj se kjo është të qartë mentalisht. Allahu oh shpëton gjithë nën në banë Allahu të zgjatë.